Рештки кодексу честі. Снідають у кораліо об 11 й тому й не ходять рано на ринок. Невеличка дерев'яна споруда критого ринку стоїть на латочці коротко підстриженої трави під яскраво зеленим хлібним деревом. Якось уранці Туди зібрались. Не поспішаючи, торговці й принесли з собою свої товари. Навколо будиночку йшла галерея або поміст завширшки в шість футів, затінений від вранішнього сонця виступаючою трав'яною покрівлею. Звичайно, на цьому помості торговці розкладали свої товари. Свіжу яловичину, рибу, краби, фрукти, касаву, яйця, ласощі та високі хиткі купи маїсових коржів. Кожний завбільшки з сомбреро іспанського гранда. Але сьогодні ті торговці, які, звичайно, займали обернуту до моря частину платформу, не спішили розкладати товари а збились докупи і жваво жестиколюючи про щось неголосно джеркотіли. Бо саме на їхній частині платформи простяглась, огорнута сном, не дуже принадна постать Блайта Вельзевула. Він спочивав на пошарпаній кокосовій циновці, більше, ніж будь-коли схожий на провинного Янгола. Його грубий полотняний костюм був увесь заяложений, подертий по швах, помережений тисячами різноманітних складок та зморшок. І так недоладно сидів на ньому, мов одяг на якому-небудь опудалі, набитому заради розваги, а потім з ганьбою викинутому геть. Але... Непохитно на його високому переніссі трималося золоте пенсне, єдиний залишок його колишньої величі сонячне проміння, що відбилось від морських жмурок і заграло на обличчі Блайта Вельзевула, та голоси торговців збудили його. Він підвівся, сонно блимаючи. І прихилився до стіни ринку. Винявши з кишені занихайну шовкову хусточку, він старанно протер і відполірував пенсне. І поступово йому стало ясно, що в його спочивальню вдерлися чужі люди. Куричневі й жовті, й чемно просять його поступитись місцем для товарів. Може, сеньор буде такий ласкавий. Тисячу разів просимо вибачити, що потурбували. Але незабаром прийдуть покупці купувати провізію на день. Тисячу разів шкодуємо, що довелось потривожити сеньора. В такий спосіб вони натякали йому, що він повинен забратися звідси і не гальмувати коліс торгівлі. Блайт покинув поміст, мов принц, що встає зі свого розкішного ложа під балдахіном. Він завжди тримався так навіть у дні свого найглибшого падіння. Кожному ясно, що для школи аристократичних манер курс моралі зовсім не обов'язковий. Блайт обтрусив свій пом'ятий костюм і поволі в геть по гарячому піску Кальєгранде. У нього не було певного маршруту. Містечко ліниво розпочинало своє повсякденне життя. Золотошкірі діти борюкались у траві. Морський бриз навіяв Блайтові апетит. Але не приніс нічого для його задоволення. Кораліо подихав своїми ранковими пахощами, п'янким духом тропічних квітів та гарячого хліба, що пікся на дворі в глиняних печах, димом, що йшов із тих печей, і проймав усе навколо. В тих місцях, де дим уже розходився, виднілись гори, і здавалося, що кришталеве повітря, обдаровано силою віри, присунуло їх до самого моря. Так близько до берега, що можна було прилічити всі скелясті галяви на порослих лісом схилах. Легконогі каріби поспішали до берега, до своєї щоденної праці. Серед кущів по стежках... Уже спускались довгими низками коні з бананових плантацій, вони кивали головами і важко переступали ногами. Це тільки й видно було збоку, бо все інше величезні в'язки золотисто зелених плодів навалені їм на спини. На порогах сиділи жінки й розчісували своє довге чорне волосся. Перекликаючись одна з однією через вузенькі вулички. У кораліо панував спокій, нудний, безбарвний спокій, але все ж таки спокій. У цей ясний ранок, коли природа, здавалось, простягала людям лотос забуття на золотій тарелі світанку, Блайтвельзеву. Докотився до самого дна, далі падати було вже нікуди. Ночівля на ринку остаточно підкосила його, поки в нього був якийсь дах над головою, і ще не впала остання перепона, що відокремлює джентльмена від лісових звірів та птахів. Але тепер він нікчемна устриця яку ведуть на з'їжджу піщаним берегом Південного моря. Хитрий морж – випадок, та невблаганний тесля – доля. Для Блайта гроші давно вже стали спомином. Він висмоктав із своїх приятелів усе, що могла дати йому їхня дружба. Потім вичавив до останньої краплини все – що могла дати йому їхня великодушність. І нарешті, немов Аарон, він вибив із їхніх затверділих сердець, як із каменю, кілька жалюгідних краплин принизливої милостині. Він вичерпав свій кредит до останнього реала. З дивовижною гострозорістю безсоромного паразита він познаходив у Кораліо всі джерела, де можна було видурити склянку рому, закуску або срібну монету. І тепер, перебираючи в пам'яті всі ті джерела, він оцінював кожне з них з тією особливою старанністю та ґрунтовністю, які властиві тільки дуже голодним і спраглим людям. Проте, Увесь його оптимізм не вимолотив жодного зернятка надії з полови його життєвих планів. Гра скінчилась. Ця ночівля на дворі доконала його. Досі він ще міг чимсь виправдовувати свої безсоромні вимоги до ближніх, Тепер позички неможливі. Доведеться просити милостині. Найзапекліша Софістка спроможна облагородити ім'ям позики монету, зневажливо кинутої волоцюзі, що ночує на голих дошках Ринкового помосту. Але цього ранку жоден жебрак не прийняв би кинуту йому монету з більшою подякою, ніж Блайт, бо демон спраги схопив його за горло демон вранішньої спраги п'яниці, яка вимагає задоволення на кожній станції до пекла. Блайт плентався по вулиці і пильно виглядав чуда, яке послало б йому манну небесну в його пустелі. Проходячи повз загальноприступну харчевню мадами Васкес, він побачив, як завсідники тієї харчевні саме сідали до столиків, де був свіжовипечений хліб, авокадо, ананаси та чудова кава, що її аромат, принесений вітерцем, свідчив про високу якість цього напою. Прислуговувала сама мадама. Обернувшись на мить до вікна, й кинувши на вулицю, несміливий, Меланхолійно тупий погляд, вона побачила Блайта. Погляд її став ще боязкіший і збентеженіший. Вельзувел був винен їй двадцять песо. Він уклонився їй так, як уклонявся колись менш боязким мадам, яким нічого не був винний, і пішов далі. Купці та приказчики відчиняли масивні дерев'яні двері крамниць. Чемно, але холодно поглядали вони на Блайта, коли він, зібравши рештки своєї колишньої безтурботності, пройшов мимо з незалежним виглядом, бо всі вони, майже без винятку, були його кредитори. У сквері біля невеличкого фонтана. Він зробив свій, з дозволу сказати, туалет з допомогою змоченої у воді носової хусточки. Через Майдан тяглась довга сумна низка людей. То були друзі ув'язнених. Вони несли їм сніданок у тюрму. Їжа в їхніх руках не дуже вабила блайте. Його душа жадала випивки або монети, за яку можна випити. На вулиці йому зустрічалось немало людей, що були колись його друзями та товаришами. Але він давно вже вичерпав до дна їхнє терпіння та їхню щедрість. Віллар Джеді й Паула проскакали повз нього легким галопом, повертаючись після щоденної прогулянки по старій індіанській дорозі, й кивнули йому з надзвичайною холодністю. На іншому розі йому зустрівся К'яу. Весело посвистуючи, він ніс, як жадану здобич, свіжі яйця на сніданок собі та кленці, Безжурний шукач щастя – був однією з жертв Блайта. Він частіше за інших опускав руку в кишеню, щоб допомогти Вельзевулові. А тепер здавалося, що й він забрекдувався від його вторгнень. Коротке вітання кйоу, зловісний блиск у його великих сірих очах, примусили Вельзувела прискорити ходу. Хоч розпач уже штовхав його попросити к'єв ще раз позичити трохи грошей. Після цього бідолаха відвідав одну по одній три пивниці. У всіх трьох його гроші, кредит і доброзичливість хазіїв були давно вичерпані. Але сьогодні Блайт був готовий валятись у ногах, у свого найлютішого ворога за один ковток Агвардієнте. У двох пульперіях не його зухвале прохання дати чого-небудь випити, відмовили так вічливо, що це вразило його гірше за лайку. У третій засвоїли американський спосіб. Схопили за комір і дали такого стусана, що він вилетів за запоріг і розпластався серед вулиці. Фізична образа дивно підмінила блайта, коли він звівся на ноги й побрів далі. На його обличчі був написаний цілковитий спокій. Запобіглива, нещира усмішка, яка досі не сходила з його уст зникла безслідно. Натомість з'явилася тиха, недобра рішучість. Досі вельзевул борсався в морі безщастя, вхопившись за тоненьку рятівну мотузочку, єдиний зв'язок з порядним товариством, що виконало його за борт. І тепер він побачив, що мотузочка перервалась, і відчув, Приємну полегкість, яку відчуває плавець, коли перестає боротися з хвилями і спускається на дно. Блайт підійшов до найближчого рогу, обтрусив з одежі пісок і протерпен сне. У мене тільки один вихід тільки один сказав він уголос. Була б у мене пляшка рому. Я б не поспішав із цим, але для Вельзевула, як вони називають мене, рому вже ніде немає. Присягаюсь полум'ям тартару, коли мене садовлять по праву руку сатани. Хтось має заплатити судові витрати. Доведеться труснути кишеню вам, містере Френк Гудвін. Ви добрий чоловік. Але не можна ж терпіти, щоб джентльмена викидали на вулицю. Шантаж – нехороше слово. Але це найближча станція на моєму шляху. Тепер Блайт уже знав, що робити. І швидко подався через місто, тримаючись далі від узбережжя. Він минув брудні оселі безтурботних негрів, Залишив позаду мальовничі хатки бідніших метисів. По дорозі перед ним частенько проглядав крізь тінняві галявини будинок Френка Гудвіна на порослому лісом у А коли він проходив по місточку через болото, він побачив, як старий індіанець Гальвес шкребе дерев'яний надгробок, на якому випалено ім'я. Мірафлорса. За болотом по некрутих схилах гір лежали володіння Гудвіна. Трав'яниста дорога, щедро затінена різноманітною тропічною рослинністю, велась від бананової плантації до будинку. Блайт пішов цією дорогою, ступаючи широко й рішуче. Гудвін сидів на галереї, де був найгустіший холодок, і диктував листи своєму секретареві, Місцевому уродженцю, здібному юнакові, з хворобливо жовтим обличчям. У домі снідали рано, на американський манір. І минуло вже добрих півгодини, як Гудвін устав за столу. Знедолений Підійшов до сходів і помахав рукою. Доброго ранку, Блайте, сказав Гудвін. Заходьте і сідайте. У вас до мене яка-небудь справа? Мені треба поговорити з вами на одинці. Гудвін кивнув секретареві. Той вийшов у сад, став під мангровим деревом і запалив сигарету. Блайт Сів на його місце. Мені потрібні гроші. Почав він намогливо. Вибачте, сказав Гудвін з такою ж прямотою, як і його гість. Але гроші я вам не дам. Ви доп'єтесь до смерті. Блайте. Ваші друзі зробили все, що могли, аби поставити вас на ноги. Але ви самі не хочете підійматись. Дати вам гроші? Це значить допомогти вам занепастити себе. Знаєте що? Голубе. Сказав Блайт, відхилившись назад разом із кріслом. Облишмо поки що політичну економію. Мова про інше. Я люблю вас, Гудвіне, але... Я прийшов устромити вам ніж під ребра. Сьогодні вранці мене викинули з салуна еспади. Я хочу, щоб суспільність заплатила мені за цю образу. Я не викидав вас. Все одно ви представник суспільності. І, зокрема, ви моя остання надія. Я вимушений зробити це, голуби мій. Я вже пробував раз, ще місяць тому, коли секретар досади копався тут у справах. Але «Тоді я не міг. Тепер інша річ. Мені треба тисячу доларів, Гудвіни. І вам доведеться дати їх». Хм, «Тільки тиждень тому?» – сказав Гудвін, усміхаючись. «Вам досить було одного срібного долара». «Хм, це означає?» – розв'язно відказав Блайт. Що я тоді був іще добропорядною людиною, хоч і в великій скруті. Одне песо вартістю 48 центів недостатня плата за гріх. Але ближче до справи. Я негідник із третього акту, я заслужив собі тріумф, хоч може й ненадовго. Я бачив, як ви поцупили. Саквояж покійного президента з грошиками. О, я знаю, це шантаж. Але я недорого візьму з вас. Я знаю, що я дешевий негідник. Прямо з комедії. Але ви один із моїх найближчих друзів, і я не хочу дуже натискати на вас. М -м -м. А не можете ви докладніше? Кинув Гудвін, спокійно перебираючи аркуші на столі, Можу, відповів Вельзевул. Мені подобається, як ви ставитесь до справи. Я терпіти не можу всякої театральщини, заздалегідь попереджаю, що в моєму оповіданні не буде ні феєрверків, ні бенгальського вогню, ні фріоритур на саксофоні. Того вечора, коли. Безпритульне превосходительство прибуло до коралю, я був дуже п'яний. Вибачте, що я так пишаюся цим фактом, але мені коштувало тоді героїчних зусиль досягти такого щасливого стану. Хтось покинув ліжко під апельсиновим деревом на подвір'ї готелю мадами Ортіс. Я переступив через огорожу. Ліг на ліжко і відразу заснув. Збудив мене апельсин. Він упав з дерева, просто мені наніс. Я дуже розгнівався і почав проклинати Ісака Ньютона. Чи як його? Ну, того самого, хто вигадав земне тяжіння. За те, що він не обмежив свою теорію яблуками. А тут якраз прибув до готелю містер Мірафлорес. Із своєю любкою та скарбом у саквояжі. Потім з'явились ви і почали нараду з артистом цирульних справ, якому так закортіло побалакати про свої справи в надурочний час. Я хотів був знов задрімати, але мене ще раз розбуркали цього разу пострілом із якоїсь пуколки на другому поверсі, а потім дивлюсь. Летить саквояж і врізається в апельсинове дерево над сумісінькою моєю головою. Я встаю і думаю, а що як полетять сюди великі чемодани? Але тут почало прибувати військо, а з ним поліція. Всі в ординах та медалях, на швидку попришпильваних до піжам, з кінжалами в руках. І я забрався в приємний затінок під банановим деревом. Там я просидів з годину, поки все стихло і народ розійшовся. І тоді, дорогий Гудвіне, вибачте, будь ласка, я бачив, як ви нишком повернулись до готелю і зірвали о той соковитий, стиглий саквояж з апельсинового дерева. Я пішов слідом за вами і бачив, як ви занесли його до себе в дім. Щоб одне однісіньке апельсинове дерево за один сезон дало такий багатющий урожай – 100 тисяч доларів чистого доходу, хіба це не рекорд для садівництва? Тоді я був ще джентльмен і, звичайно, нікому й слова не сказав про ту пригоду. Але сьогодні вранці мене викинули з салуна, розтоптали мою честь. Я ладен продати молитовник моєї матері за півчарки агвардієнт. Я не дуже закручую гайку. Я думаю, вам слід заплатити тисячу доларів за те, що я міцно спав під час тієї бучі, і ні разу не прокидався, і не бачив нічого. Гудвін розпочатав ще два листи, і щось написав на них олівцем. Потім покликав секретаря. «Мануель!» Той миттю опинився на вранді. «Коли відходить Рєль?» «Сьогодні у третій, сеньоре!» Відповів юнак. «Він зайде ще на цьому узбережжі в пунта Солодат по додатковий вантаж фруктів. Звідтіля попливе просто в новий Орлан. «Буено!» Сказав Гудвін. Ці листи можуть почекати. Секретар знову пішов під мангрове дерево до своєї сигарети. «Круглим числом», – сказав Гудвін, дивлячись Блайтові очі. «Скільки ви всього винні в цьому місті, крім того, що ви позичали в мене?» «Доларів п'ятсот. Приблизно». Не задумуючись, відповів Блайт. Ідіть зараз же в місто і складіть список своїх боргів, сказав Гудвін. Список принесіть через дві години, і я пошлю Мануеля з грішми сплатити їх. Крім того, я приготую для вас пристойний одяг. Ви відпливете на Арелі о й Мануель проведе вас аж на палубу пароплава. Там він вручить вам тисячу доларів готівкою. Сподіваюсь, ви добре розумієте, за що вам платять. О, я розумію, весело зіпнув Блайт. Я проспав усю ту ніч на койці під апельсиновими деревами мадами Ортіс. І тепер я нас завжди обтрушую з своїх ніг порох кораліо. Я вас не підведу. Лотоса мені більше не їсти. Ваша пропозиція чудова. І сам ви чудова людина, Гудвіни. я не скривдив вас. Я згоджуюсь на все. Але поки що... У мене диявольська спрага, дорогий мій. Ані Сентаво. Сказав Гудвін твердо. Аж поки ви не опинитесь на палубі Аріеля. Ви за тридцять хвилин будете п'яний. Коли вам дати гроші зараз. Але тут... Гудвін помітив, як налились кров'ю Вальзевулові очі, який він увесь розслаблений, як тремтять у нього руки. Він переступив через низьке підвіконня у їдальню і приніс від склянку та каравку горілки. «Підкріпіться на дорогу», – сказав він, частуючи Вальзевула як свого найкращого друга. Очі Блайта Вальзевула загорілись, коли він побачив добро, якого так прагнула його душа. Сьогодні вперше його отруєні нерви не одержали своєї звичайної заспокійливої дози і мстилися те жорстокими муками. Він схопив кравку, і кришталева шийка задзвоніла об склянку в його тремтячій руці. Він налив повінця і випростався, тримаючи склянку перед собою. На якусь хвилину він спромігся тримати голову над хвилями, що тягли його в безодню. Він недбало кивнув гудвінові, підняв ущерд повну склянку і промимрив. «Ваше здоров'я!» Додержуючи звичаїв свого давно втраченого раю. І потім, так раптово, аж горілка залила йому руку, поставив склянку, навіть не покуштувавши. Через дві години. Шепнув він Гудвінові, сухими устами, сходячи з вранди й прямуючи до міста. В кінці прохолодних бананових заростей Вельзевул зупинився і підтягнув свій пояс, і ще на одну дірочку. Цього я зробити не міг. Гарячково пояснив він, звертаючись до хиткого бананового верховіття. Хотів, але не міг. Джентльмен не може пити з людиною, яку шантажує.